«Куди тепер?» – ввічливо спитала вона в Гарі, не би це була просто цікава екскурсія. «Сюди!» – відповів Гаррі. Вдячно поплескав свого тестрала, худко підійшов до розбитої телефонної будки і відчинив дверцята. «Та заходьте!» – поквапив він тих, хто вагався. Рон і Джинні слухняно зайшли. За ними втислися Герміона, Невіл і Луна. Гаррі в зерну на тестралів, що не шпорили в контейнері, обнюхуючи зогнилі недоїдки, і слідом за Луною заліз у будку. «Хто там найближче до телефону?» «Наберіть 62442», – звелів він. Рон якимось дивом вигнув руку і дотягся до телефонного диска. Коли диск відцюркотів, у бутці пролунав холодний жіночий голос. «Вітаємо вас у Міністерстві магії! Прошу назвати ваше прізвище та справу, в які ви прийшли!» «Гаррі Поттер, Рон Візлі, Герміона Грейнджер...» Затарабанив Гаррі. Джинні Візлі, Невіл Лонгботом...» «Луна Лавгуд!» «Дякую!» – озвався холодний жіночий голос. «Відвідувачі! Прошу взяти значки і начепити спереду на одяг». З металевого жолобка, з якого зазвичай вискакують дрібні монетки здачі, вилетіло з півдесятка значків. Герміона зібрала їх у жменю і мовчки передала Гаррі над головою Джині. На верхньому було написано «Гаррі Поттер. Рятувальна місія». «Відвідувачі міністерства, ви зобов'язані пройти обшук і пред'явити свої чарівні палички для реєстрації працівникові служби безпеки, який сидить за столом в кінці великої зали». «Гаразд», – голосно відповів Гаррі, а його шрам знову засіпався. «Ми можемо вже рушати?» Підлога телефонної будки здригнулася, і тротуар поплив повз шибки вгору. Ті страли, що порпалися в смітті, поступово зникли з поля зору. Друзів огорнула темрява. Із глухим скреготом вони занурилися в глибини Міністерства магії. Смужечка м'якого золотистого світла спочатку впала їм на ноги, а потім, розширюючись, залила їх цілком. Гаррі зігнув коліна і наготував, наскільки це було можливо у такій тісноті, чарівну паличку. Визирнув крізь шибку, щоб перевірити, чи ніхто їх не чекає. У великій залі було безлюдно. Люстри світили тьмяніше, ніж удень. день. Оббудовані в стіни каміни не горіли. Але коли ліфт безгучно зупинився, Гаррі побачив, що на темно-синій стилі і далі звиваються золотисті символи. — А Міністерство магії бажає вам приємного вечора! — пролунав жіночий голос. Дверцята телефонної будки відчинилися. Гаррі вибрався перший, за ним – Невіл і Луна. Тишу великої зали порушувало хіба що невпинне дзюрчання води в золотому фонтані. Струмені били в паличок чаклуна та черівниці з вістря кентаврської стріли, з гострячка гоблінового капелюха і звук ельфа-домовика. Ходімо, — Неголосно сказав Гаррі і повів друзів повз фонтан до стола, за яким колись чаклун Служби безпеки зважував Гарріну чарівну паличку. Але тепер за столом нікого не було. Гаррі був переконаний, що представник Служби безпеки має бути десь тут. Його відсутність — лиховісна ознака. Погані перечуття лише посилилися, коли вони крізь золоті ворота вийшли до ліфтів. Гаррі натиснув кнопку вниз. І майже відразу з дзенькотом з'явився ліфт. Золоті грачасті двері голосно брязнули і розійшлися. А друзі зайшли в кабінку. Гаррі вдарив по кнопці з дев'ятим номером. Двері зачинилися, і ліфт брязкаючи і дзенькаючи, почав опускатися. Гаррі, коли був тут з містером Візлі, не звернув уваги, які диренчливі ці ліфти. Здавалося, це підійме на ноги всіх працівників служби безпеки. Аж тут ліфт зупинився. Холодний жіночий голос повідомив. «Відділ таємниць!» І гратки роз'їхалися. Вони вийшли в коридор, де нічого не ворушилося, крім полум'я смолоскипів. Потік повітря злів ліфта змусив їх замерехтіти. Гаррі обернувся до звичайних чорних дверей. Багато місяців він бачив їх у снах, аж ось нарешті опинився тут. — Ходімо, — прошепотів він і перший пішов коридором. За ним, з роззявленим ротом, ішла Луна. Слухайте, зупинився Гаррі за два метри від дверей. Може, може, хто залишився б тут? На варті? А як же тебе попередити про небезпеку? здивувалася Джині. Ти ж можеш бути, хто знаде. Гаррі, ми підемо з тобою, сказав Невіл. «Ідемо всі разом!» – рішуче підтримав його рон. Гаррі далі не хотів тягти їх усіх за собою, але вибору не було. Повернувся обличчям до дверей і, точнісінько, як у вісні, двері відчинилися. Він переступив поріг, а за ним зайшли всі решта. Вони стояли у великому круглому приміщенні. Усе тут було чорне, разом з підлогою і стелею. Однакові двері без табличок і ручок з рівними інтервалами розташовувалися вздовж чорних стін. У проміжках між ними виднілися ряди свічок, що горіли блакитним полум'ям. Їхнє холодне мерехтливе світло відбувалося в блискучій мармуровій підлозі, від чого здавалося, що під ногами басейн з темною водою. «Зачиніть хтось двері!» – пробурмотів Гаррі. Пошкодував, що дав цей наказ у ту ж мить, коли Невіл його виконав. Без довгої смужки світла, Зосяянного смолоскипами коридору тут стало так темно, що якийсь час вони нічого не бачили, крім мерехтливих язичків, блакитного полум'я на стінах і власних примарних відображень на підлозі. У снах Гаррі завжди впевнено проходив через приміщення до дверей навпроти входу, а потім ішов ще далі. Але тут було з десяток однакових дверей. Він глянув на двері перед собою, намагаючись вирішити, котрі ж їм потрібні. Аж раптом пролунав громовий гуркіт, і свічки почали переміщатися. Це рухалася кругла стіна. Герміона вчепилася в Гаріну руку, ніби злякалася, що підлога теж зрушить з місця. На кілька секунд, поки крутилася стіна, блакитне полум'я злилося в одну смугу, немовби спалахнули якісь довжелезні неонові лампи. А потім гуркіт припинився, так само несподівано, як і почався, і все навколо знову завмерло. Перед гареними очима світилися блакитні смужки. Більше він нічого не бачив. «Що це було?» налякано прошепотів Рон. «Ну, мабуть, це щоб ми забули, крізь які двері зайшли», ледь чутно припустила Джинні. Гаррі відразу збагнув, що вона мала рацію. «Вхідні двері Знайти тепер було не легше, ніж розшукати на цій чорнюшчій підлозі мураху. А потрібні їм двері ховалися десь серед десятка інших. «Як ми тепер повернемося?» – занепокоївся Невіл. «Зараз це не має значення», – рішуче сказав Гаррі, кліпуючи, щоб позбутися блакитних смуг перед очима і міцно стискаючи черівну паличку. Нам нема чого вертатися, доки не знайдемо Сіріуса. «Тільки не треба його кликати», – стурбовано втрутилася Герміона. Але Гаррі сам це добре розумів. Інстинкт підказував йому поводитися якомога тихіше. «Ну і куди ж нам іти?» – спитав Рон. «Я не почав було Гаррі, тоді ковтнув слину». У снах я заходив у двері в кінці коридору, який веде від ліфтів. Опинявся в темному приміщенні, тобто тут. А потім крізь інші двері заходив до зали, яка, мов би, мерехтить. «Треба спробувати різні двері», – швиденько додав він. «Я зрозумію, куди йти, коли побачу те приміщення. Ходімо». Він підійшов до дверей навпроти, торкнувся лівою рукою прохолодної блискучої поверхні і, тримаючи на поготові паличку, штовхнув їх. Двері легко відчинилися. Після темряви першої зали лампи, що низько звисали зі стелі на золотих ланцюгах, створювали враження, ніби це довге прямокутне приміщення набагато яскравіше хоч там і не було того іскристого мерехтливого світла, що його Гаррі бачив у снах. Там майже нічого не було, крім кількох столів. А в самому центрі стояв величезний скляний резервуар з темно-зеленою рідиною, в якому спокійно могли б поміститися вони всі. Там ліниво погойдувались якісь перламутрові білі предмети. «Що то там плаває?» Прошепотів Рон. Не знаю, відповів Гаррі. Якась риба? припустила Джині. Аквавірусні личинки. схвильовано вигукнула Луна. Тато казав, що в міністерстві розводять. Ні, урвала її Герміона. Голос її прозвучав якось дивно. Вона підійшла ближче до резервуара. «Це мізки!» «Мізки?» «Так!» «Цікаво, що тут з ними роблять?» Гарріт теж підійшов до резервуара. Роздивившись зблизька, побачив, що Герміона не помилилася. Мотрошно виблизькуючи, мізки поволі рухалися в цій зеленій рідині, ніби якась слизька цвітна капуста. «Ходімо звідси!» сказав Гаррі. Треба спробувати інші двері. А тут теж є двері, показав на стіни Рон. Серце в Гаррі заумерло. Який він великий, цей відділ таємниць. У вісні я минав темну залу і з неї заходив у іншу, пояснив він. Треба вернутися і пошукати там. Вони швидко повернулися у темну округлу залу. Тепер у гарі перед очима замість блакитного полум'я свічок пливли примарні обриси мізків. «Зачекай!» – вигукнула Герміона, коли Луна зібралася вже зачинити двері кімнати з місками. «Флаграте!» – вона провела в повітрі чарівною паличкою, і на дверях з'явилася палаюча літера X тільки на двері клацнули і зачинилися, як знову загоркотіло, і стіна почала дуже швидко крутитися, але тепер серед блакитного світла, що злилося в одну смугу, вирізнялася золотисто-червона пляма. А коли все знову завмерло, вогняний хрест і далі палав, позначаючи вже перевірені ними двері. «Добра думка!» Похвалив її Гаррі. Тепер спробуємо оці. І відчинив другі двері, тримаючи чарівну паличку на напоготові. Усі пішли за ним. Ця зала була більша за попередню. Тьмяно освітлена і прямокутна. Вона знижувалася до середини, утворюючи западину заглибшки метрів із шість. Вони стояли на верхньому ярусі кам'яних лав, які оточували залу, мов, у амфітеатрі, чи в тій судовій залі, де Гаріну справу розглядав Чарверсуд. Але замість крісла з ланцюгами посеред запади не було кам'яне підвищення, на якому стояла така старезна, потріскана й облуплена кам'яна арка, що Гаррі взагалі дивувався, як це вона й досі тримається. Арка не була нічим підперта, але з неї звисала якась пошарпана чорна завіса. Хоч холодне повітря в залі було нерухоме, завіса легесенько колихалася, немов бути неї хтось щойно торкнувся. — Хто там? — гукнув Гаррі, зістрибуючи на одну лаву нижче. Ніхто не відповів, але завіса все ще колихалася. Обережно. прошепотіла Герміона. Гаррі почав спускатися по лавах, мов по сходах, поки не опинився на кам'яному дні Западини. Помалу підійшов до підвищення, і кроки його відлунювали на всю залу. Знизу Арка здавалася значно вищою, ніж згори. Завіса й далі легесенько колихалася. Ніби щойно хтось зайшов у арку. «Сіріусе!» – ще раз гукнув Гаррі, але тепер ледь чутно. Мав чудернецьке відчуття, ніби по той бік завіси хтось стоїть. Міцно стискаючи чарівну паличку, обійшов навколо підвищення. Але там нікого не було. Побачив тільки зворотний бік пошарпаною чорної тканини. «Гаррі!» – покликали Герміона згори. «Тут щось не те! Ходімо звідси!» У її голосі чувся переляк, причому значно більший, ніж у приміщенні, де плавали мізки. Проте ця старезна арка чомусь вабила Гаррі. Його заінтригувала хитка завіса. Страшенно хотілося вилізти на підвищення і зайти в арку. «Гаррі, ходімо вже, чуєш?» – наполягала Герміона. «Добре», – відповів він, але з місця не зрушив. Здалося, ніби він щось почув. З того боку завіси долинав якийсь чутний шепіт і бурмотіння. «Що ви кажете?» Голосно спитав він, і його слова луною полетіли вздовж кам'яних лав. «Ніхто нічого не казав, Гаррі!» Герміона рушила до нього. «Там хтось шепочеться!» Ухилився від неї Гаррі, вдивляючись у завісу. «Роне, це ти?» «Я тут, старий!» Озвався Рон з боку від арки. невже ніхто не чує?» Здивувався Гаррі, бо шепіти буркотіння дедалі голоснішали. Гаррі навіть не помітив, як його нога опинилася на підвищенні. «Я теж чую», – підійшла до них біля арки луна, задивляючись на хідку завісу. «Там усередині люди!» «Як це? Там усередині?» Значно сердитіше, ніж того вимагала ситуація, спитала Герміона, зістрибуючи з останньої сходинки. «Там нема ніякої середини. Це просто арка. Там нікого не може бути. Гаррі, годі вже. Ходімо звідси!» Вона схопила його за руку і потягла. Але він не підкорився. «Гаррі, ми прийшли сюди заради Сіріуса!» Розпачливо вигукнула вона. «Сіріус!» – повторив за нею Гаррі, що й далі заворожено дивився на тріпотливу завісу. «Так-так». Щось врешті стало на місце в його голові. «Сіріус!» «Його впіймали й катують, а він тут розглядає арку!» Позадкував від підвищення і ледве відірвав очі від завіси. Ходімо, пробурмотів ледь чутно. А я що кажу? Ходімо вже. Герміона повела їх за собою довкола підвищення. З протилежного боку на завісу, мов заворожені, дивилися Джині Невіл. Герміона мовчки взяла Джині за руку, Рон схопив Невіла, і вони рішуче потягли їх назад до кам'яних лав, і вгору до дверей. «Що то була за арка? Як ти думаєш?» – запитав Гаррі у Герміони, коли вони знову опинилися у темній круглій залі. «Не знаю, але то було щось небезпечне», – твердо мовила вона, знову виводячи на дверях вогняний хрест. Стіна ще раз закрутилася, а потім замерла. Гаррі навмання підійшов до наступних дверей і штовхнув їх. Вони не відчинялися. «Що таке?» – запитали Герміона. «Вони замкнені?» Гаррі натис плечем, але двері не піддавалися. «Це, мабуть, те, що нам треба!» – розхвилювався Рон, штовхаючи разом з Гаррі двері. «Це точно!» «Відійдіть!» крикнула Герміона. Спрямувала чарівну паличку туди, де мав би бути в нормальних дверях замок, і вигукнула «Алогомора!» Нічого не сталося. «Сіріусів ніж!» згадав Гаррі. Витяг його з кишені мантії і застромив у щілину між дверима і стіною. Усі нетерпляче спостерігали, як він провів лезом з гори до низу Витяг ножа і знову вперся в двері плечем. Проте вони не думали відчинятися. Ба більше, коли Гаррі глянув на ножа, то побачив, що лезо розплавилося. «Оближмо цю кімнату», – рішуче сказали Герміона. «А якщо це саме та, що нам потрібна?» – заперечив Рон, дивлячись на неї і водночас якось — Такого не може бути, бо Гаррі у вісні проходив у всі двері. Герміона намалювала ще одного вогняного хреста, а Гаррі тим часом сховав у кишеню ні до чого вже непридатне руків'я сіріусового ножа. — А знаєте, що там могло бути? — сказала Луна, коли стіна знову закружляла. Безперечно якесь базікало!» Ледь чутно буркнула Герміона, а Невіл нервово захихотів. Стіна зупинилася, і Гаррі, відчуваючи дедалі сильніший розпач, штовхнув наступні двері. Це тут. Відразу впізнав це дивовижне, танцююче, іскристе мов діаманти світло. Коли очі звикли до яскравого сяйва, побачив скрізь безліч годинників, великих і маленьких, високих, стоячих і кишенькових, настінних, що висіли у проміжках між книжковими шафами, і настільних, розміщених на численних столах. Невпинне, недокучливе цокання заповнювало весь простір, неначе тут крокували тисячі крихітних ніг. Джерелом танцюючого іскристого світла був кришталевий, подібний до дзвона, ковпак, що височив у глибині кімнати. «Сюди!» Серце Гаррі шалено закалатало, коли він зрозумів, що знайшов потрібне приміщення. Повів усіх за собою вузеньким проходом поміж столами, прямуючи, як і вісні, до джерела світла. Кришталевий ковпак з-за вишки з Гаррі, стояв на столі, і в ньому вирував буйний, сліпучий вихор. «Ой, дивіться!» – вигукнула Джині, коли вони підійшли ближче і показали на самісіньку середину ковпака. Там, у середині іскристого потоку, Рухалося й виблискувало, мов коштовний камінчик, крихітне яєчко. Піднявшись угору, воно розкололося, з нього вискочило пташеня колібрі, і вихор відніс його на самий верх ковпака. Але там його пірчко знову стало вологе і обважніле. Потік поніс пташеня на дно ковпака і воно знову опинилося в яєчку. Йдемо далі!» – різко звелів Гаррі, бо помітив, що Джинні захотілося постояти і порозглядати процес чергової появи колібрі з яйця. «А ти сам скільки стовбичив біля старої арки?» – сердито буркнула вона, однак пішла за ним до єдиних дверей, що були за ковпаком. «Це тут!» – знову сказав Гаррі. І серце в нього заколотало з такою силою і швидкістю, що він ледве міг говорити. «Треба зайти сюди!» Він озирнувся на друзів. Усі з серйозним і стурбованим виглядом тримали чарівні палички на поготові. Ще раз глянув на двері і штовхнув їх. Вони... Відчинилися. Це було саме те приміщення, височенне, мов церква, з безліччю стелажів, заставлених маленькими запорошеними скляними кулями. Вони тьмяно поблискували всяєві свічок у підсвічниках, розвішених з певними інтервалами між поличками. Полум'я свічок було блакитне, як і в тій округлій залі, що лишилася позаду. Тут було дуже холодно. Гаррі ступив ще кілька кроків і зазирнув у темний прохід поміж двома рядами стелажів. Нічого не почув і не помітив там ані найменшого руху. «Ти казав, що то був 97-й ряд, прошепотіла Герміона». Видихнув Гаррі, придивляючись до найближчого ряду. Внизу під свічками з блакитним полум'ям поблискували срібні цифри 53. Треба, мабуть, піти праворуч, знову прошепотіла Герміона, поглядаючи на сусідній ряд. Так, це п'ятдесят вертий. Приготуй чарівну паличку, ледь чутно нагадав Гаррі. Вони крадькома просувалися далі, весь час озираючись і минаючи довжелезні ряди стелажів, що вели в майже суцільну темряву. Під кожною скляною кулею були приліплені крихітні пожовклі наклейки. Деякі кулі дивно відсвічували, ніби в них була якась рідина. Інші були темні, наче перегорілі електролампочки». Минулий 84-й ряд, 85-й. Гаррі прислухався до найменшого шарудіння. Але ж Сіріусові могли заткнути рота кляпом. Або ж він знепритомнів. Або... Озвався непроханий голосок у голові. Він уже мертвий. Ні, я це відчув би, переконував Гаррі сам себе. А серце калатало вже десь аж під самісіньким горлом. Я це знав би. «Дев'яносто сьомий!» прошепотіли Герміона. Вони скупчилися на початку ряду, зазираючи в прохід. Там нікого не було. «Він десь там, наприкінці!» вимовив пересохлими губами Гаррі. Звідси просто не видно. І повів їх між височенними рядами зі скляними кулями. Він має бути тут, прошепотів Гаррі, переконаний, що вони от-от побачать на темній підлозі замученого Сіріуса. Десь тут, дуже близько. Гаррі, Невпевнено покликала Герміона, але він не хотів відповідати. У горлі йому пересохло. «Уже десь, десь тут», – бурмутів він. Дісталися до кінця ряду, а й вийшли під тьмене сяйво свічок. Там нікого не було. Тільки лунка припала порохом тиша. — Він може бути тут, — хрипко зашепотів Гаррі, зазираючи в наступний прохід. — Або тут? — поспішив до ще одного ряду. — Гаррі? — знову озвалася Герміона. — Що? — гирикнув він. «Мені... — Мені здається, що Сіріуса тут немає. Ніхто не говорив. Гаррі не хотів ні на кого дивитися. Його аж знудило. Не розумів, чому тут немає Сіріуса. Він мусив тут бути. Я ж його бачив. Побіг між рядами, зазираючи в порожні проходи. Один змінювався іншим. Побіг у протилежний бік, минаючи друзів, що дивилися на нього. Ніде. Не було ані сліду Сіріуса, чи бодай натяку на бійку. Гаррі, покликав Рон. Що? Не хотів слухати Рона. Не хотів почути, що він виявився останнім дурним, і що треба вертатися в Хогвартс. Обличчя його палало і він волів би якомога довше скрадатися тут, у темряві, ніж вертатися в освітлену велику залу і бачити їхні докірливі погляди. «Ти це бачив?» – запитав Рон. «Що?» – відразу обізвався Гаррі. «Мабуть, то було якесь свідчення, що Сіріус тут таки був. Якийсь ключ до розгадки. Побіг назад, до друзів що стояли біля дев'яносто сьомого ряду. Але нічого там не побачив, окрім Рона, що дивився на якусь запорошену скляну кулю на полиці. «Що?» – похмуро перепитав Гаррі. «Тут... Тут твоє ім'я», – пояснив Рон. «Моє ім'я?» – не зрозумів Гаррі. «Підступив ближче». Був нижчий Зарона, тож мусив витягати шию, щоб прочитати пожовклу наліпку, приклеєну до полички під запорошеною скляною кулею. 16 років тому, судячи з дати, тонким нерівним почерком там було написано таке «СПТ» для АПВБД. Темний лорд і, знак запитання в дужках, Гаррі Поттер. Гаррі втупився в напис. «Що це таке?» – занепокоївся Рон. «Чому тут твоє ім'я?» Він глянув на інші наліпки в ряду. «Мене тут немає», – приголомшено сказав Рон. «І нікого з наших — Гаррі, краще не займай, — різко попередили Герміона, коли він простяг руку. — Чому? — здивувався Гаррі. — Це ж пов'язане зі мною. — Не треба, Гаррі, — зненацька втрутився Невіл. Гаррі глянув на нього. Кругле невілове обличчя блищало від поту. Здавалося, він уже не витримує цього напруження. — Там моє ім'я, — наполягав Гаррі. І усвідомлюючи власну нерозсудливість, він обхопив пальцями запорушену поверхню кулі. Сподівався, що вона буде холодна, але помилився. Навпаки, здавалося, ніби вона багато годин простояла на сонці, немовби її розігріло те сяйво, яким вона світилася. Передчуваючи навіть Маючи надію, що станеться щось дивовижне, щось неочікуване, що врешті виправдає їхню довгу і небезпечну подорож, Гаррі зняв скляну кулю з полиці і втупився в неї. Не сталося нічого особливого. Усі обступили Гаррі, дивлячись на кулю, а він стер з неї товстий шар пилюки. І тут, за їхніми спинами, пролунав тягучо лінивий голос. «Дуже добре, Потере! А тепер повернися, чемно й повільно, і віддай це мені!» Розділ 35 «За завісою» Довкола них раптом виринули чорні постаті, перекриваючи їм шлях. Крізь прорізи у їхніх масках світилися очі. З десяток чарівних паличок націлилися сяючими кінчиками просто в серця друзям. Джин зойхнула з жаху. «Мені потерем!» – ліниво повторив Луціус Мелфой, простягаючи руку долоною вгору. У гарі в грудях усе обірвалося. Вони потрапили в пастку. Їх було Вдвоє менше. «Мені!» – знову повторив Мелфой. «Де Сіріус?» – запитав Гаррі. Кілька смертежерів зареготали. Темна постать ліворуч від Гаррі переможно промовила хрипким жіночим голосом. «Темний лорд завжди все знає!» «Завжди!» – м'яко повторив Мелфой. «Давай сюди, пророцтво, Поттере!» «Я хочу знати, де Сіріус!» «Я хочу знати, де Сіріус!» – перекривила його та жінка. А зграю смертежерів підступила ближче і зупинилася зовсім поруч з Гаррі та його друзями. Світло чарівних паличок сліпило хлопцеві очі. «Ви напали на нього!» Вигукнув Гаррі, намагаючись не зважати на паніку, яка його охоплювала, на жах, з яким він боровся, відколи вони зайшли в 97 й ряд. «Він тут, я знаю!» Дитинка плокинулася від стлаху і подумала, що її сон був плавдивий. Бритко закривлялася і засюсюкала жінка. Гаррі відчув, як у нього за спиною Заворушився Рон. «Нічого не роби, пробурмотів Гаррі. Ще рано!» Жінка, що з нього глузувала, пронизливо розреготалася. «Ви його чули? Ви його чули? Дає вказівки дітлахам, ніби думає з нами битися!» «О, Белатрисо, ти ще не знаєш Поттера!» Спокійно звався Мелфой. Він має велику слабкість до героїзму. Темний лорд прекрасно це збагнув. Віддай мені пророцтво, Поттере. Я знаю, що Сіріус тут, повторив Гаррі, хоч паніка стискала йому груди, і він не міг нормально дихати. Я знаю, що ви на нього напали. Це викликало новий вибух реготу смертежерів. Але жінка сміялася найголосніше. — Пора, боже, зрозуміти різницю між снами і життям, Поттере, — озвався Мелфой. — Віддай мені пророцтво, або ми пустимо в діло чарівні палички. — То використовуйте, — огризнувся Гаррі, підняв свою чарівну паличку на рівень грудей. Миттєво довкола нього піднялося ще п'ять чарівних паличок – Ронова, Герміонина, Невілова, палички Джіні й Луни. Гарі ще дужче стисло в грудях. Якщо Сіріуса і справді тут нема, то його друзі загинуть даремно. Але смертежери не ворухнулися. «Передай сюди пророцтво, і ніхто не постраждає!» – холодно звелів Мелфой. Тепер уже Гаррі засміявся. «А як же!» – глузливо мовив він. «А я віддам вам це? пророцтво, Так? І ви отак просто відпустите нас додому? І все?» Не встиг він договорити, як смертежерка вигукнула – «Акціо-пророц!» Та Гаррі був до цього готовий. Вигукнув «Протего!» Перш ніж та закінчила своє закляття. І хоч куля почала вислизати з його пальців, зумів її втримати. «О, він уміє гратися, наш хлопчик-горобчик Поттер!» блиснула жінка божевільними очима крізь щелини маски. «Дуже добре!» Тоді не смій, я ж тобі казав, загорлав на неї Луціус Мелфой. Якщо ти розіб'єш. Гаррі гарячково міркував. Смертежерам була потрібна ця запорошена кулька зі скловолокна. Його ж вона нітрохи не цікавила. Він хотів єдиного, щоб усі залишилися живі. Щоб ніхто з друзів не заплатив жахливу ціну за його тупість. Жінка вийшла зі зграї смертежерів і відклинула з обличчя каптур. Аскабан виснажив Белетрисуле Лестранж, зробив її лице худючим і кістлявим, мов череп, але очі її світилися гарячковим фанатичним блиском. Тебе треба переконувати ще? запитала вона, швидко дихаючи. «Дуже добре. Візьміть у ту найменшу», наказала вона найближчим від неї смертежером. «Нехай дивиться, як ми будемо мучити дівчинку. Я сама нею займуся».